Hino Jeunez Bask Liburua plazaratu berri du Bixente Vrignon kasetariak, aspititulu bat emandio liburuari, Oroch Marten, residu kombat politik zenterdi, Bixente Vrignon. Gure gomitagoin zunta, negunan zori? Negunan. Beraz, 2000 eh, amabosteko lagazkenian abiatzen da zure liburua, batasuna auziakari ausiakari, prentso baten ondotik, enondotik, prentsak nahi du Oroch Marten elkerizketatu, berak asperturik dio, badela ere aizpea abrisketa, abrisketa. ogoita ama bosta ausi hauzi, hauzi horretan, bi horiek dute frantses nacionalitatea. Beraz, Horroch Marten damutzen zen egun hortan ez zela bere hauzitegia bakarrik. Zergati, beraz, zuk emaiten diosu berriz protagonizmona guztia zuriri buruan. Hori baita, eta ikura, fen, eh, haipatzen eralik Horroch uh, Marten, militante ez di dener, eh, bon, bere ala, bederen zerbait eraiten di eh, izen horrek, eta hori da pixkabat, um, Hari uh, gohi uh, liburuan ere, uh, ze nahi patzen da azken finan uh, Euskal uh, Gazteri uh, abertzarea. Eta um, prada bariatu nahi dut eskertzeko uh, liburuntan onartu duten um, eta entrevistak, ziren uh, behar hori mahtenak aipatzen duen bezala, lehen hori uh, horietan horietan nahiagudu eta... Doite, besten e, hori behiten ikustekazen, egia da mugimendu hurieke e, kolektiboak dira, eta intzinaen ameiten da kolektiboa eta elkartasuna, eta elgarrikin egiten al diren gauzak, piskat opozizionean oaiko gizartearen e, eta baloreekin, Eta egia da kasurietan zeira nik egaitea eta esperientzi pertsonal bat deskribatzea beti aintzinen uh, maiten erik, uh, kolektiboa, beraz uh, indar gauri honartzut egitea eta eskertzekoa da. Simbolua, beraz, hor hor, martenen simbolua baliatu nahi zinuen, zure liburuan, behar badan, zabaltzeko? Bai, bai, bai. Da, uh, noean, sartzeko uh, horta bat, diende hainitzekin, esperudut, berdiren, uh, franxiazidazia da ere horretarako, Idaia da, da hori uh, oh, oh, martemainu uru hori uh, uh, interesatu barin basaiek usta zerbait den hoxen uh, uh, giberean. Azkenian da militante ez direnei zuzen uh, dutako liburu bat? Baita, baita. Uh, Ida zinituen beste bi uh, liburu, eh, gehiago zuzen militante uh, direne edo izan direne. Eta kaso hortan uh, da gehiago... Uh, ara, Deneri kuriositate duten guzieri, eta baita ere, horretik baino ikunago, Euskal Ejian bizi estire, estire ner, eta uh, baina interesatuak direnak informazioa ukaiteko, behar behar ez dituzte gako guziak, ez dute historio guzia uh, ulertzen, edo ezagutzen bederen, eta behortik, uh, pastuz, behar behar behar behar beste, beste deskubrimendu bat, beste gauzak ikastienalko dituzte. Eskualun gazteria bat, Zergatik titulu hori, parte bat eskualegian bat dela gazte frango, ben bada, gazteria horrek bidea, erakutsi nahi mm, Bai, parte bat da, eh, gero eh, ez dira Euskaldun gazte guziak eh, hojela, e, eh, dira, iniz bizi direnak, eh, biagitze eskualdean, adibidez, bizi kiuntza, jakin gabe ere Euskaleegian direnak eta paso egiten dutenak. Hori da parte bat, parte hon bat, eh, gizartean, bera dira parte bat. Errandu zuzu haurek, eskertzen dituzula hainbat jende, eskualun gaztean lekukotasunak bildu dituzu Laotanoita amarr garren eta bi milagarren amarr kadetako era ziren, ipar eta ego eskualegiaren arteko ezberdintasunak Ezin izin, ezin izan dituzela gehenditu nun behit, gazte mugidu bakar baten sohtzeko, hortan or, agerida, oa ere gazte mugimendu badirela egiten halla, oaiko egunean, bez? Hori agertu da lekukotasunen bidez edo horiek ere huartu dira? Uh, Errealitateen ezberdintasuna? Bai, eh, haipatzen dute, eh? bada sedea, bada naia eta bada errealitatea ere. Abiadura ezberdinak? Abiadura ezberdinak, gizarte ezberdinak, azken, azken finean, pentsateko holdeak, usaiak eta talka egindu errealitatearekin, bat egiteko bementoan, uste dut, oartu direla, ez zela errealiteko bezain erretz eta urratxak gelditzen zirela egiteko. Liburuak erakusten du militantzia, euskal militantzialde batetik, eta bestetik España-Frantzia, eh? bi kotearen partaidetza, estatu horien jokamolea, agerian utzi nahi izan duzu, zinez eta bestegarai bat haipatuko dugu dena eta dela fenomenoarekin, benen hor, ze bi alde argi argiuriekin? Bai, bat dira bi, bi estado eta bi egiteko molte despertinak, ageria utzi nahi izan dut ere, zen egia da... Eh, segitzen ditugu uh, gertakari horiek, uh, eh, uh, zuk ere, uh, bizitzen diren dire neantzeren uh, aktualitatea maiten dugu, eta egun ez segun, eta giberapena piskatartzen zuerik, oartzen da, ala ere, uh, frantziaren errola emaiten diogu, eta berak jaiten du, segitzen duera Espaina horrengan eh, giberen kukutzen dela, eta segitza ere bestelik ez dira, baina oartzen da, zoin erpresu Ugari izan den denbora horietan, eh. ni, ni bedaren nintzen ohartu hain uh, baixa izan dira. Uh, adibide bakar bat hartzeko, adibidez uh, gare horietan, Lantuan Zazpian gertatzen da kalaka ostatuko uh, atxiloketak. 2000-a Zazpian behar katu, 2000-a Zazpian gira. Ez da ono epaitua izan, hor duan uh, diendea atxilotu dituzte, gazteak atxilotu dituzte, presondegiratuak uh, badioan dira eta ospitalerat uh, seka beste batzuek beren uh, lantokirat eta dena. Hori dena red uh, poliziarekin gara zierdian eta ez da hito horreit, uh, horreit zirestenet. Hori dena zendako, ba, mar urte berantako, fitxik endako, epaiketa egin eta eta erraiteko ere... C'est l'histoire de l'histoire de l'ONU, c'est qu'il y a un dossier qui s'agit d'un dossier qui s'agit de l'Ontario, et il, une, et il, une, et il une, une, une, une jeunesse basque ici n'est pas Beridu placerait le berit de Vichente Vrignon-Cassetariak. À ce titre de la Martin, récit de combats politiques interdits », Gatuzeinek argitaratu du, Vicente Vrino, ostiera luntako gomitago izbegin. Espikatzen zinaukun, Vicente Vrino, zergatik protagonizmo nagusia eman zinakon uh, hor hor marteni, beraz, liburu hor tan, badira best uh, lekukotasun batzuz, zer nahi Zinuen egin, likukutasun orien bidez ere erakutsi zertzen uh, hor hor martenen pertsonala gara jortan? Uh, Ez hain besta, ba, e, hari goxia izanez uh, hor hor denek uh, denek uh, bidea gurutzatu dute bederen, da erakustea uh, pixka bat uh, zoin izan diren uh, gudu horiek eta nundik eldu diren, zoin uh, dituzten, Eta, um, haipatzen da, azpitituluan uh, burruka politikoak, eta ere, aintzinean emaitea, burruka guzi horiek uh, politikoak izan dira, eta diendea presondegiratua izan, eta beti gaur egun presondegiratzen edo beden um, kondenatzen da, politika egiteagatik eta uh, orro itaraztea uh, uh, duela bos pasai urte hono, eh? uh, ahnaldotegi ateladazen bat ezta, ezta urte bat ere, diendea, uh, preso dela, uh, politika egiteagatik uh, orro marten nien gertatu zaion bezala. Hala, ipatzen ginduen ere hostion uh, Frantziak eta Espainiak uh, ere baliatu dela bezik Espainiak lehenik eta Frantziak segitu dutela, uh, dena eta dela bez, horrikin uh, batean ere, be... Uh, Pagian, garatu dela, ere, haute sustengu hori, eh, jaiten duzuna da gehiago ideien gatik, eh, kondainatia zerako jendea? Bai, eh, esplikatzen da liburuan, hori eh, da garzonek ez tabakaja izan, baina eh, garzonek landu duen teoria bat, todo ez eta, egin... Eh, eta uh, sustengu bat balin badu uh, populazionean, uh, erran baita, eta dela bombak emaiten duena, baina baita ere... Uh, laguntzen duena etxe bat prestatzen, baina baita ere haiek bezala pentsatzen dutenak, jenai baita pentsatzen balin baduzu Euskalehi independente izan behar dera sustengo politiko bat ekartzen duzu eta beraz, etaren sustengo zirera. eta laguntzen e, balin baduzu, bai eztatzen baduzu e, e, horiek erraiten dutenak Euskalehi independente izan behar dera eta etaren alde direnak etaren aldezira zu ere azken finean e, populazio guzia eta dera Horritara si behar da, uh, lehen dakaria, hori duan, uh, azterketa pean emana izan dela. Eta dosier bat mondatua izan dela haren kontra. Eran ahi baita, Euskal Herriko uh, edo BDN egualdeko sozietatearen biherena eta zela, haien hain zidanta. Uh, Esta exagerrazioa bat, estakuru eh, hori uh, baliatuz, uh, zeratu dute uh, abokatak, uh, kazetarik, uh, politikariak, sindikastak, uh, euskara ikasten dituztenak eta sozietate guzia azterketapan uh, me asatu uh, izan dela. Zuk so, ere pertsonalki eh, langile bezala eginen uh, ari zina eta mm. bizi izan duzu egpresio hori. Bai uh, <coughs> egun batetik bestera hori izan dahen uh, lehen lehen a ataque bat uh, egun batetik bestera etxi dute egin uh, kazeta. Och du un gara empeza eh? uh, uh, et zen, coazen eh eta a majourt vibrantago harturira trompatu zirera, silela et senetibeh baina un bon uh, faittan seguen casetaoli uh, e unta iloitamar uh, egun batetik bestera lanik l'anigabetch mandira Bistanena langabeziarik gabe eta laguntzarik uh, gabe. Eta hori lehen urratxa bat izan da. Eta argiki asumitu du ere, hor duko lehen ministroa. Ta zendako importanta da hori, emeite nuen bidentzia bat dera. Baina um, lehen aldikotz publiko ki urratua izan da uh, poterean separazionea, justizia eta eksekutiboaren artean. Ta, gero segitu da gabe Liburuunekin ez zennunbait berezikez bainaako sistema juiziziaalaen epaia eta egiten duzu? E eh, so da baan ez lanildo lan ildo bat da bainaan besteen artean. <laughs> Aipatu dugu, horrekin hasi dugu elgarrizketa be, testu inguru eman dugu nola abiatzenzen uh, liburuar, bat asuna ausiakari, prentso baten ondotik, hor martenek, asperturik igortzen uh, duela prentsa aizpea brisketari buruz eta aizpea brisketarekin bukatzen duzu ere liburua. Bai, azken entribista da, um, bai ere ikukutu asun hainitze, bai koitzak esperientzia ekartzen du, uh, eta aizpea brisketak uh, beste dikudura bat ema eh, egiten du kokatzen du eh, liburua eta kontekstu mundial batean ere joitarazten eh? e, du eh, eh, zuin egoera ginen eta gira beti eh? pix bat diren eh, kanpokoindagrak baina ere eragina dutena Eusskaregian eta eta hemen gertatzen diren borruketan Jackina eh? e, bera kuban bizi izan du bere, bere bizi parte bat eh, esperientzia izan du Europa par Parlamentuan eta aipatzen du... Eh, Beraz, bere esperientziaren bidez, kampoko nola ikusiak gira kampotik, ze uh, indar uh, kontrarioen artean ere bizi gira, eh, sistema komunista bat, eh, Europako sistema bat, eta, eta Nik uh, preziatu dutana entrevista horretan ere, aipatzen du ere uh, bakoitzaren autuak. Ez da bide natural bat, ez eh, da militante semea la bat izaitegatik, militante bat uh, zirela edo lerantziz, eh, orti kampo barin bazira, ez da orta orta lako uh, ez zaizula interesatzen, baina bakoitzak badituela di, autuak egiteko eta bakoitzak autuak egiten uh, dituera bere uh, bizi eta bere uh, borrokakena uh, maiteko. Mm -hmm. Mintzuginen hain zin, erten zinuen non baita? Aalian gelitu zinela liburuan ezoitotzeko irakurleala ere lan zehatza da, ez nola iibilizi oh, liburuen osatzeko, oh, baimenak helgarketak eta oro. Balleik lehengalera izan zen oh, oh, marteni, uh... Hala, uh, banakien galdera hainitz izan dituela, hainitz uh, onartu dituela, eta uh, denbora eman du, epastu dugu, uh, bospasei, horren uh, uh, entrevistak egiten, uh, beraz, uh, noraz harigo jia zen, uh, berarekin izan da lehen galdera, eta gero, uh, berak haipatze, haipatu dituen pertsonak, edo haipatu dituen uh, borroketan, ba, hori uh, bizi izan dituztenak, uh, adibidez haipatzen du uh, gazte mugimenduen osatzea, beraz... Um, Uh, xabidu aldi galdegin bere ere kukotasuna uh, uh, gazteririak uh, Euskal Herrian uh, bizi nahi du mugimenduaren zat uh, uh, gari ere uh, gari koiz e, muzika gari koiz uh, muzika nolaz uh, bera ere aipatzen du horremak termenien nintzen bakarra adiendira gazteakunat eta, eta nire bizi a bizi izan dute eta xaxitarraki izan dira ez, ez, ez uh, gari uh, muzikaz ere eiek nahizuten sumitu hemen zirela eta egualdean errepresio errepresioa zerakotz, baina dibidez iratito bajere, unat dindat eskutua izan da eta laguntza izan du endaiko haute txien partez, berrak haipatzen du esperientzi hori bera horako lekukotasun desbeginak eta nahi izan dut ere hartu niz duan uh, susenaren ikusterat bera hartu dut um, Eman dituen uh, leko-kotasunen uh, artean martxelo hota mendiren, uh, eta leko-kotasunen na, haipatzen baita errepresioen uh, eta Alde iluna, alde... Janik iluna da, baina tortura. Bai... A tortura, eh? aipatzen da iniz, uh, erakusteko zerden tortura, berak uh, haipatu du, bere, bere uh, presion degitik ateraderarik uh, nahi izan du uh, ezan be rengontra borukatuko zera leko-kotasunak emant ditut, hartu dut leko-kotasun bat eta erakusteko zerden tortura bat, eta zerden ego egoitea, egoal leko edo Gordia Zibileko eh, komisialde egibatean? Bururatzeko, eh, testu ingurua, eh, badira, badira testu inguruez berdinak, eh, denbora intzinatu arau, eta eh, orain, apirilaren sortzean, eta desagmagabetzia, edo agmagabetzia, simpliki erreteko agmagabetzia bere gain artudu jendartez Zibilak, badira sustenguak eta... Espainiak adibidez alderdi populajak kontra programabat egiten du. Egun hortan Frantziak ez du gauza hundirik iragarri gerostik. Beraz, zuk induzu liburu hori, ezan duzu horainetik eh, nun baita kasetari ateratzeko eta gibela penarikin ikusteko. Nola ikusten duzu, horain zuk oaiko egoera hori, uh, liburu hori egin eta eta zerri zeiten alla orapirearen sortziko Frantzia eta Espainiaren uh, yukamoldea. Ez dakit, uh, susen usut pasibo izan go dela, mm, ez baita kit ez susen zer gertatuko den ere uh, nementu kotz. Uh, Pentsatzen gehiago ondoko egunetan, behar ba, uh, gertatzen uh, denaren arau, e behar ba zerbait uh, mugituko dutela, baina e apilaren sortzian bertan, uh, ez dakit, susen gehiageteko ez dakit, ez dut ikusten horako uh, erpresuan dirik, uh, Um, gehiago eramana ka da bojoka kanpo politikoan eta zeiragoa da haiako haihendako ere eta argumentuak um, atxeman behar dira eta, Beste, uh, bada ere uh, liburu horretan importantzi bat uh, da uh, gure historioa idaztea eta gure uh, gure uh, errana osatzea eta badute beste historio bat uh, eraikitzeko, nahi badute horren uh, kontra, erran behar da zendako desak mearen kontra diren, adibidez. Eta argudioak atseman behar dira, eta kontraproposamen batekin behar da, eta... Espainiak dio adibidez ez dela gerlarik izan eta ez dela bakerik behar, nu hait? Bai baina ahmak badira. Huka mm. esina. Ez espa <laughs> zergdean Espainiak egan egino. Uh, bai, bai, bai, bai, enan... Zuri uh, liburuan agertzen bai, baita... Uh, bai, bai, bai, bai, egin ikusten da... Uh, diskurtso honek estu jertsunik uh, gizartean. Ego aldeko gizartean ere, eta ez bakarrik abertzalean artean, behin beste Podemos edo baita ere sozialisten artean... Hortan da, alaketa garaibatez basulau jertsuna behar bat eta aurreinez. Bai, bai, bai. Hor uh, garaiak aldatu direla, ala ere mementuko bai, baina e, gero ikusi behar da Euskal Erriti Kampo, Europa eta mundu guzian funtzean e, denbola nahiak e, bizi itzen ditugu, e, bazen e, e, rolen partekatze e, eta untsain instalatua, eta batzuak zoak erreiten dute e, eskuin eta ezkerrak desagerzen aldi nieniz e, iritzi untakoa, zerren e, eta poterea eta dirua dutenak beti badakite beren intresak nondiren ziren hasten, horiek behinan ba egia da politiko mailan bederen nasketa bat bada, Podemos egualdean Ziditza Grecian hemen Front Nazionala eta Macron, eta bada nasketa bat eta zailada mementuko, hemen ikamak urtera xe urniz, argiago ikusiko dugura, eta behar bagomitatuko zitut zure liburuaren za Christof. Hageriko. Ah, Una joonez bask, hor Marten, de combat politik zenterdi, Vicente Vriñon, kasetari asirela hori tarazten dugu, sukduzula egin libururi, gatu sainek ar gitaraturik, mire esker hau haipaturik. Mire esker suena gres.